Uppställandet av den vänstra flygeln var problematiskt, då det sedan morgonens inledande strider inte fanns kvar något rytteri ute på denna kant. Dessutom var terrängen där trång på grund av närheten till skogen och dess tvärtskuna system av raviner. Ryssarna bildade en vänsterflygel genom att föra över rytteri från den stora grupp som stod norr om lägret. Sex utvalda dragonregementen under befäl av Mjenshika red bakom infanteriet och tog plats till vänster om dessa. Även de rangerades i två linjer med tolv skvadroner i den främre och tolv i den bakre. Vänstra rytteriflygeln var bra mycket svagare än den högra och räknade bara runt 4800 ryttare. I samband med uppmarschen beslöt sig Saren för att utföra ytterligare detacheringar. För att ge stöd åt Hetman Skarapadskis kosaker som stod kring Tochtolau avdelades sex dragonregementen under en generalmajor, Valkanski. Det var en defensiv åtgärd. Om svenskarna skulle börja dra sig bort skulle dessa trupper bispringa kosakerna vid förföljandet. Men annars skulle Valkanskis karar bara vänta och spana mot fienden. De skulle inte attackera på eget bevåg. Denna åtgärd orsakade en kort kontrovers i den ryska ledningen. Kjerjem Getjev, ivrigt påhejad av infanterigeneralen Rjeppnin, motsatte sig denna försvagning av den högra flygeln. De ville inte att man reducerade de tillgängliga styrkorna på detta vis- Rjetnin menade att man borde sträva efter så stor numerär överlägsenhet som möjligt. Peter framhärdade. Avdelandet av Valkanskis ryttare innebar utan tvekan en rätt stor försvagning av det tillgängliga rytteriet. Nära femtusen man drogs bort och frågan är varför Saren var så angelägen. Troligtvis ville Peter med detta bli säker på att Skarapadskis kosacker inte helt vräktes överenda gav upp eller rentav bytte sida om de utsattes för ett hårt svenskt angrepp. Kosakernas stridsmoral var låg och under de tidiga morgontimmarnas strid hade det som tidigare visats förekommit en del försök till massdesertering bland dem. Det irreguljära rytteriet behövde utan tvekan hållas under armarna för att inte säga övervakas. Den oväntade ryska uppmarschen gav upphov till en del split inom den svenska ledningen. Redan dess innan hade det förekommit en del små kontroverser bland stabsmedlemmarna. Kungen var som vi sett inte helt nöjd med Renskölds rekognosering och nu ansåg han att man borde attackera det närstående ryska rytteriet Baurs högra kavalleriflygel. Uppenbarligen ville kungen utnyttja den uppnåda centralpositionen på fältet norr om Lilla Moraset och sade frågande till fältmarschalken att vore icke bäst att vi ginge på kavalleriet först och körde bort dem först. Rensköld avvisade detta förslag. Nej eders majestät vi måste gå emot dem. Och med dem avsåg han det ryska infanteriet som höll på att formera sina led bara någon kilometer bort. Kungen väckte sig och svarade. Nå, no, nå, no, gör som i vill. Ros avdelning hade man vid det här laget med all sannolikhet avskrivit. Någon snar återförening var i alla fall inte att hoppas på. Den ryska uppmarschen däremot kunde man inte strunta i. Den innebar en akut fara. Den hotade nämligen att avskära huvudstyrkan från trossen i Paskorjavka. Ryssarna kunde möjligen uppnå en egen centralposition där de kunde slå mot den livsviktiga trossen utan att huvudstyrkan kunde ingripa. Huvudstyrkan hotades hur som helst genom de ryska manövrerna att komma i en säck. Med ryska stridskrafter på tre sidor om sig. Parentes. Överföringen av Valkanskis grupp till understöd för Skarapodskis kosaker går också att tolka som en högst medveten förstärkning av säckens norra sida. Beslutet blev att den svenska huvudstyrkan skulle dra sig tillbaka söderut, ut ur säcken och tillbaka mot det gamla återsamlingsområdet kring Sänkan vid skogen. Därifrån skulle man ta upp kampen med det ryska infanteriet. En del av den vänstra kavalleriflygen skulle tills vidare lämnas kvar som flankskydd. Övriga förband fick order att gå tillbaka. De långa ormarna av människor och hästar fick göra helt om och börja gå tillbaka samma väg som de nyss kommit. Det blev en kapplöpning. Det gällde för de svenska styrkorna att komma på plats och gruppera sig för strid innan ryssarna slutfört sin uppmarsch och inlett sitt anfall. Den sida som först blev färdig skulle få en fördel. De svenska kolonnerna ilade fram över slätten, klafsade genom det nyss passerade kärret som i det här laget måste ha varit ordentligt söndertrampat och svårframkomligt. Minuterna gick... Allt medan den ena efter den andra av de blå kedjorna av män snubblade sig fram genom gungflyt Det såg ut som om ryssarna skulle vinna kapplöpningen De ryska bataljonerna kom samtliga på plats på andra sidans släten Linjen tätnade under den välda junihimlens blå rymd och blev till en kompakt mur med ett tak av svarta hattar ett vackert färgspel av hundratals fanor vajade i vinden över de ryska knäktarnas huvuden. I de knappa mellanrummen mellan bataljonerna glodde de trepundiga kanonernas mynningar enökt ut över den platta slätten, bort mot de linjer av människor och hästar man kunde skymta vid synranden. Denna gröna mur av soldater... Gnistrande bajonetter, kanoner och oöverskådliga skogar av pikar och fälttecken, mätte över två kilometer i längd och var en minst sagt imponerande syn.